שיחה מספר 3, במסיבה של משפחת תירוש. שלום מיכאל, אני הדודה שלך מנס ציונה. דודה? לא ידעתי שיש לי דודה בנס ציונה. לא בדיוק דודה, אני קרובה שלך. הסבא שלי והסבא שלך היו בני דודים. הסבא שלי והסבא שלי. אה, <laughs> <Ah, אני מבין. 아, את הרבה שמים בארץ? או, oh, oh, oh. אני נולדתי כאן, וגם ההורים שלי נולדו כאן. מתי באה המשפחה שלך לארץ? סבא שלי בא לארץ לפני מאה שנה. הוא היה חלוץ, אתה יודע? Uh -huh. הוא בא לבנות את הארץ. בנס ציונה הוא פגש את הסבתא שלי והתחתן איתה. והם גרו בנס ציונה? כן, אתה מבין? אבא שלה לא רצה שהיא תתחתן עם סבא. למה לא? הוא רצה חתן דוקטור או ארכיטקט, אבל היא התחתנה עם סבא שהיה חלוץ ורצה להיות חקלאי בארץ ישראל. והוא היה חקלאי? בוודאי. הוא עבד בשדות ובנה בית בנס ציונה. היו לו ארבעה בנים ושתי בנות. וכולם גרו בנס ציונה. אני מבין שזה היה סיפור אהבה. או, oh, זה היה באמת סיפור רומנטי. היום ah, כבר אין סיפורים כאלה.